Baiatzaren lehen ipatu duainarak, bihar bai, baiatzaren lehena, langilaren eguna. Eta horrekin, desenteko lotura dauka gaur, aztartu behar dugun gaiak. Endika, alabort, endika, eguna, onzer moz? Baya, bueno, no nola guno nondo. No ladarra irakasleazara zu unibertsitatean, ekonomia historia irakasten duzu. Eh, klasak eta txetik emane, ez sido no la no la Bueno, ni que Ikerzun nadie le da, sí. ordón ni lan egiteko era es da latu. Ordenagailuaren aurrean beti, ordon gausa da mm. puro yanekatu tan olea, neotea, <laughs> bai. <laughs> bai, de 9:00 hasta. Bueno, <laughs> bai. eh pandemiak paradoxa utzi du ekonomia ikuspegitik, osasuna una lorreko langileen ondoan krisi honetan ezinbesteko lan sektore bihurtu dira supermerkatu eta janari dendetako langileak, basarritarrak, garraiolariak, banatzaileak, autobusgidariak, trengidariak. Horra paradoxa, ezinbesteko diren lanpostuak, baina askotan Aldiberean eh, lan kontratu egokiak estituztenak eh, sektoren nahiko prekarizatua dira, endika. Eta horri begiratu nahi diogu, azpi kontratazioa, langile autonomo falsuak, lan harreman malguak, hogeita bat garren mendian erapena undia izan dute, ala ere, pandemia garaia huetan, enplegu prekarioa huetariko asko ezinbestiko gari dira izaten, eta honen inguruan analisi historiko bat eskatu nahi dizugu. Eh, adibidez, non baitetik aztagatik, eh, prekarizazioa ditzen duguna, nondi dator, eh, endika? Baina, badirudi zehose beharria dela, baina, bueno, e, hartzen badugu lan harremanak hogi garren mendelarte, bigarren mundu Gerra arte gutxienez, e, lan harreman guztiak prekarek, ziren, ez eukaten gizarte segurantzarik, e, kontratuak, e, ba, ziren, ez, ez eukaten EPE homu gari, baina horrek esan nahi zuen edozen momentuan kaleratzeko arrezkoa zegoela, Eta hori zan ba, da, kapitalismoaren ezogarri bat. Ideia da, plazara la jutea, eh, langileen bila, eta guenero jutea, langile batzuketuz eta beste bueno, batzuketuz, eta hori zan da, dinen maik Horrenatzen zer dago, no? lanaren kontrola, eta bueno, industrializazioa eman arte gremioak ba, edo, gremioak edo, eh, gremioetako langileak esoketan lanaren kontrolori eta industrializazioarekin eta kapitalismoarekin hau eraldatzen da, esta, ba? Kontol hori, ba, eh, enpresen eta kapitalisten eh, esku geratzen da mm -hmm. eta, eh, bueno, langilek akartatzen dena da, deshagertze bat, nintarren deshagertze bat eta, bueno, hameretzea egerramen den, ba, inbate efektu sozioekonomiko sortu zituen gizataren ba, poblerizazio sozioekonomikoa, gero eta abeiratz gehiago egote eta gero txiro gehiago Eh bueno, luego no dinamikaren, ba, antzeko bat, esta. Mm -hmm, bai. Ta bueno, horren horrean, ba, bueno, e, bi bi harrera ziren bi bi defraito siren batza bat zen, ba euren burua antolatzea sindikatuetan eta bueno, gero bait ere, ba hainbat erreformadore sozialak ba ogaritu ziren, esan ezago sineskuada, gizarte pikutoradoa eta ba eta ba gizarte segurantzaren ba e, antzeko zuei jarri zen eta bar, eta Apur bat elabultzeko, uh -huh. precarizazioa da sistemaren e, biotzean dagoen, e, oinarrien dagoen elementu bat. Ja. Gauza da, ba, denbora eki, kontrolatu dela azken berroita marri horretan, ba, morriztu dela zenbait sektoretan. Uh -huh. Bueno, ari gara pixkate ikuspegi historikori lantzen, esan duzu pixkate nolako aziren lan harremanak emeretzi garremendera arte, e, bueno, emeretzi garremenderen amairera arte. Gero, hogei e, garremendean e, aldaketa handi bat ematen da, e, kapitalizmoen urrezko aroan, enpreseretu aldaketa ematen da, e, ze lan harreman orokortu ziren diren hogei garremendetik aurrera, e, endika? Ba, hemen, ba, bueno, sortu zen, langilaren estereotipoa, ba. Fordismoa gartu zen, Horiek, suposo, zen, ba, bueno, masa eta horrek, suposietu zen, maza ekoizpena eta maiza kontsumoa butzatzea eta haitare ekoizpenen integrazioa. Horrekin zer esan nahi dut, ba, enpresak ekoizpen prozesu guztiak kontrolotu behar zuen eta prozesu guztia enpresaren barnean zeuen. Uh -huh. Adibidez, altosornos. Altosornos, ba, zena, enpresa handi bat bai. eta oso azpi kontata gutzi zeuden, bai? E, guztiak ziren, altosornosen langileak, uh -huh. eta Harko zornasek ordaintzen zuen soldata horik, ezta? Ba Hori da purraza fordismoren ikuspegia. Prozesua eh, kontrolatzea, eh, lehenengo pieza ikusten denetik, zalmente arte, bai? Eh, bueno, izan zuen, ba, rasoi bat horrena gartena, baina orain dela berro iurte, horretan aldak edo eta bat eman zan, ba, bueno, eh, fordismo horretan eh, lan konentatu finkoak, eh, orokorrak ziren, bai? Mm -hmm. E, eta lanaen dola eta modu batzenan, langilean plantamendu ezan, bueno, zuek hemen zartu, mm -hmm. egongoza bizitzagoztien lan eginez eta horrelako prozesuak hemen ziren, ezta. Baina e, horreken aldaketa, e, irurugita marreko markadan aldaketak eman ziren, ekonomian, ba e, energian eta e, sektoren, petrolio krizia eta bar, eta aldaketak ekarri zituen. Baina, bueno, e, pentza hor dugu, ba, bueno, garaio horretako langilea zan, hori gizon txuria, busos, uh -huh. diantzia, industriakoa, langototo finkoa, eta soldata bat, ba, bueno, berota bai. askorra zena. Eta hori da, bo, hori garra mendeko, ba, e, buruen dakagun irudia. Hori da, eta Buat, son duzu, horren adibide, adibidez, ba, e, bilboko eta bizkeko labe garaietan kartatzen zena, langile asko zituen labe garaiek, baina langile guztiak ziren bertako langileak, ez etzeguen azpi kontratarik, ez etzeguen hori. Oso gutxe izinen, bai, oso gutxe hori, e, hori da. Horri da, e, horri, eredu horri ditzen zaio fordismoa, baina kontua da, e, aldatzen joan zela, eta e, mila bederatzen da larogitik aurrera, edo amarka da horretatik aurrera, e, post agerpena ematen da, eta e, hor ja beste joera bat etortzen da. E, ze prozesu da hori? Nola etortzen da aldaketa hori? Bueno, aldaketa badira ekonomikoak, ekonomi aldatzen dalako, gizarte aldatzen dalako eta baita ere sindikatuan eta langileen indarra ahultzen dalako. Orduan, e, egiten dana da, bueno, ber ikusten ari ikusten ari da ba kapitalismoaren e, garaierorraten montatzen diren irabaziak, ezta, ba gero ta murritzago direla. Orduan hango ba ingeniaria, kango ba susendaria finantziero pentsatzen dute, bueno, Buelta bat motea enpresari, erraintagarritazun jitxile horri aurre aur, aur egiteko, ezta. Hor uh -huh. eh, duen, eh, mazako iztena eh, jabetzen eh, ja da baina, eta bat ere mazako ontzuma baina, eh, biotatzen dena da, bueno, egiten duten da, enpresa hori zatitu uh -huh. eta zen, eh enpresaren bueno, esango esattendute geratuko kontrolatuko dugu eta beste guztia azpi kontratatuko dugu. Horrela enpresa horren irabaziak eh, azten lidako bueno, efizientziaren izena eta inbate hori hori eh, galdetu behar naizuen azpi kontratazioa nola justifikatzen da? Esate esaten ez, da hori e, e, esaten da efizienteagoa izango dela edo erakinkorragoa izango dela enpresa azpi kontratak eta sartzen badira. Baina hori planteatzen da, baina ez dago argi hori egia denala ez, hori kasus-kasus aztetuak horitzatek, eh? Eta gero da, bai, agian azpinkotatatzen duen enpresak irabazten du, baina beste aldean e, langileak edo tratatuak biren langiak galtzen dute, zentzu horretan. Mm. Bai, hori, ba, askotan aipatzen da, eta, bueno, pentsatu berdo gaiteen, honen atzean dagoena da, eh? finantza munduaren ba eh gorakada, esta. Eh ba, el erótico ha marka den hemos ido en Wall Street eta alaquax, ba, finantzakatzen dutela e, indarra ekonomian eta azkenean eh helburua da eh gero ta irabazi e, askor batzuk e, izatea uhum. eta ordun hori lortzeko bidea da azkenen, ez da efizientzia kontu askotan baizik eta irabazi gilhago izateko ba naia Bai, bon hor, ari gara azte hartzen pixkan, nola e, lauragoiko amarkadatik aurrera, baya beste prozesu batean sartzen garen, eta, bueno, pixkanaka iristen gara, eta hor, e, gaur egun oso normala ditugun azpi kontratek hartzen duten indarra, ezta? Eta horrela pixkanaka iristen gara gaur egun gauden eguerara, hogita mendean gaude, pandemi baten erdian e, endika, eta ikusi da e, ekonomian, e, baradoisa ba, izugarria e, behar behar ezkotzat, e, ikusi ditugun hainbat sektore, esan dugu, aziran, e? e bueno, garraiolariak, baserritarrak, tendetak langileak, banatzaileak ezinbesteko eh, lanbideak dira, gizartak aurrera egin dezan baina berean kasu askotan, eh, sektore prekarizatua dira. Nola eldugara egoranetara, eh, endika? Beno, ba azkenean, nola eldugaren, ba nortzuk eh, erabakitzen dute eh, zelan postuak eh, azpi kontratatzea, edo zelan postu, eh, zelan postu izoluta batzuk behentzea, edo beste batzuk ezta. Azken handi da, ba, soldat handiak daukotenak, eta haien ikuspuntutik hori zehazten da. Eta hor, han egotak ondutu gote, horintzen, bai. horintzen e, lagutzi erte batean, bai, eta hor enpresa batean, hor zegoen zuzende bizan ez, nik hor daitzen hemen, nik hor dut pertsona batek balio duen, ez da? Uh -huh. Eta hor, ba, bueno, euro-gurtenia euro bersten zuen batek, beste bat euro-gurtenia zuen batek, beste bat euro mila, eta hor zegoen betere garbitzailea eta gauzara garbitzai ba, dutzen zitzaioan e, igien zehien eurdo eta hor plantatu zen hartu horretan bai agian gutxi ordeintzen diosu garbitzaile honi baina garbitzaile honek ez badu garbitzen enpresanetan ezin duteketan lan egin uh -huh. apur bat ikuspuntua artea, ezta? Bueno, enpresaria batzoran ikuspuntu hori baina, em, berez, gutxi ordainduta ze, zegoena eh Francisco zen empresaren jardueretanzako. Orduan, hor uh -huh. dago beste, hor dago ba, ba konta bat. Gero beste kasu bat da eh Sugaandaritzan bekariak. Bai. zenbat eh bekari daude lanien, ordu pilo bat lan egiten, diru eskazagatik, eta galdera da haien e, lana ez sinbestekoa da hori eh produzia aurrera eramateko. Bai, baina zenbat horren dintzen jordun, mm -hmm. askotan horren moten da disoinantzia bat, e, kobratzen dana eta e, et, kobratzen dana eta egiten den lanaren artean. Artean, ez? Bai, eta horren inguruan badau e, antropologo bat, e, David Weber, aterazuela liburu bat, eta, bueno, hainbat ikerketa dela mm -hmm. bullshit jobs, edo ez dakite eskeraz da e, sabor lanak ez da. Bai. Eta berak definitzen du ba, e, kontzitu bat dela postureo lanak. Eh, nahiko interesgarria. Eh, enpresetan, eh, gero eta eh, bueno, titulu luzeagoa izan, bai? ba, eh, normalean horrek esan nahi du mm. eh, lan horrek ez duela zentzu handirik, eta. Yeah, Hortgun, yeah. eta egin zuen azteketa bat esan ez, hau zen bere momentu, 2000 eta amagustan ama uste dut, zan zuen, bueno, munduko bizan erdien erdien erdien erdien erdien erdien erdien erdien erdien erdien erdien Eta justo, e, uneko bideo hori direla Sueltzelaek, janari Kanarietentako zalzeleak, bai. autobus gidaria kalea barriz dela mekanikariak diseinak, eta diseunak eta irakasleak desagendiren. Uh -huh. Emaitza badakigu gaur egun zein da, bai. eh, izatea pikutara duala. Uh -huh. Baia, demandaun hori gizan beharrean, ba, ba, direla ba, beste beste alkulari politikoak, ba, konpainia ba, lan egiten duten abokatuak, marketingaren guruak edo invertitzaileak. Uh -huh zertatu kolitxateke ekonomian hori ezagertzelakoan. Bai, zainbeste. Yeah. Eta hor denboten da aldak eta bat nola em, soberak definitzen du, ba, soberan dauden lanak dirupigibak obratzen dutela mm -hmm. eta oinarrizkoa bidena oso gutze eta bere, bere ustez horren atzean dagoena da, ba, bueno, sistema ekonomiko hau kapitalismoa deitzen da ditzen dana, ba, definitzen du zein ordentzea eta ez Ez, ematen eh, duen gizarte erabilpearritasuna gati, baizik eta beste interese batzuk mm, jarraitu. Eh, laburtuz, eh, ondo dago txalo jotzea, eta txalo jotzen dugu hartxadero zortzietan, osasun munduko langile txalo jotzen diegu, eta behar beharrezko diren eh, sektoretako langilea iretxalo jotzen diegu, sekulako lan egiten ari direlako, baina obe genuke edo beluke gizarteak hobeto orduen dugu bali, ez da? sektore prekarizatu horiei, eh, endika? Bai, bai, nik uste doi bai, agerian geratzen ari dagoen hau eta, zenbat, horren teleoperadorei adibidez doze la, lan ez gain, zenbat horren zenbat, jasatzen ari diren e, lan karga guna guetan adibidez Olia, dai. Dai. Ba, mira, parado xauri, agerian geratu zeigu, justu eh, maietzaren leheneko ekitalien aurretik eh, endika Bare, ba. Endika, alabort, ekonomia irakasa eskarrikasko gurekin egote agati, besarkada, zei ondo Ondo, esasuna eh, Berdin, amarraketo goita